follow my lead. Okay, here we go. 3 2 1. Antonina and Christian. Motherfuckers. You can curse in Sweden. It's okay. Hey, välkomna till Antonina och Christians spånare. Eh, idag är vi tillbaka igen och med ytterligare en, en topplista faktiskt. Och... Det roligaste att göra topplistor. Ja, jag älskar att göra topplistor ja. och idag ligger det så varmt om hjärtat det som man nästan blir lite gråtig. Ja, men så här var du inte innan vi in här. Vad händer nu? Jag älskar personen som vi ska göra. Ja, du kan säga det, det är ingen hemlighet. Nej, du ska inte bygga du upp det Jag antar att det står i våra vad avsnittet heter till och med som folk vet. –Ja. ja. ja. Astrid Lindgren! Ja. Idén slog mig att fan, vad kul det hade varit att göra en topplista på Astrid Lindgrens alla låtar. Ja. Men sen nu när jag binnar ner det och bara ska göra fem så koncentrerar jag mest på en och samma serie, kommer jag på. Det är lite tråkigt för att ja, men... man vill lyfta upp allting eller prata om allting, men så blev det inte. Nej, fast lite som vi sa också på redaktionen så sjunger de ju inte jättemycket i alla hennes grejer. Nej, precis. Och sen man vill kanske prata om alla serier men då har vi ingen låt till det. Och det här går ut på musiken. Så att vi tar det för vad det är. Ja. Jag tycker att det är du som ska börja idag för att jag tycker min lista är lite bättre än din Va? och då tycker jag min etta ska vara etta. Driver du Nej. och Innan vi gick in här nu så sa vi ju också vilka... Eller jag har nog inte sagt mina fem. Det får du nog bli lite överraskad ja, med här. Men med du med. har sagt dina fem och yes. då hade vi båda två, två låtar så vi har gärna fått byta ut där. Så ja. lite samma har vi ju faktiskt. Mm, mm. Och jag tror att du kommer ändra det väldigt mycket till mina låtar sen. Att du kommer... Åh, <laughs> ah, den ah. var det ja. Så. ja. så är det. Men vi börjar med plats nummer tio. Här kommer... Eh... Eh, ska vi se? Bumsicka bomb! Tycker du som jag så rider vi? Boom. Nu får du eh, hjälpa mig lite här, tror jag. Jag, jag är lite mot Emil. Jag har aldrig tyckt om Emil. Han är för busig, hans pappa är för skrikig och någonting sånt där. Det, det har aldrig... Eller, när man har haft så mycket av Astrid Lindgren. Vi hade allt, allt tror jag på VOS och sen så hade vi filmnet också. Där gick ofta alla de här filmerna. Så Emil var så lätt att välja bort för att jag inte tyckte om han så jättemycket. Jag har sett... Emil såklart, jag har nog sett allting men att ha återsett det har jag nog sett de stora grejerna när han skickar upp Ida i sommarstången och, eller vad heter den, flaggstången heter det. <laughs> eh, och det här med eh, Krösa Maja och ramlar i gruppen. allt sånt ja. har jag sett många gånger men jag verkar som att jag har missat något för den här tror jag aldrig jag har hört så vad, när är den med? Ja, jag minns inte exakt när den är med om den ska vara helt ärlig det är bara en sån låt som jag tycker om väldigt mycket som är med i Emil men den då var har inte du hört riktigt den riktigt med på min topplista utan den liksom fick den var en sån som kom Ja det var en, en sjätteplats plats på topplistan. Toppplats precis eftersom vi hade några som var mm. lika men jag jag kan inte tyvärr säga exakt när den är med. Nej, för jag känner inte igen den alls. Men då måste du ha hört den från något soundtrack eller något. Eller? Nej, nej, jag har hört den i själva serien såklart. Jag ska bara stänga ja. om min telefon. Ja, för har på den ja. på inspelning liksom. Det är Hannes från Sabaton. Han ska nog <laughs> fråga om Trummel, tror jag. <laughs> ja. eh, nej, jag känner inte igen den alls, som sagt. Men om du ändå, menar jag, om du har sett den flera gånger så tänkte jag då kanske känner igen den. Eller så finns ju alla på skiva idag. Och då ja, kan ja. man ju ha hört dem och skaffat sig en annan uppfattning om mm. låtarna. Hur har du tänkt här? Har du tagit det från minnena från tv-serien eller låten som låten? Låten som låten. Ja, det har jag också gjort mm. faktiskt. Annars hade man ju bara kunnat ta, nu kommer jag inte på något bra exempel, men om det bara är instrumental musik ja. fast sekvensen i filmen eller serien är jävligt bra. Mm. Men så har vi inte gjort utan Nej. vi har tagit de låtarna som är bäst. Som vi tycker Ska du ha min plats? och det var ju även den du fick rugga på. Mm. Sjöra var fabbe. Mm. Sjöra vad fabbe farfars far I min sanna och sjösädes kar Kring alla havan far och far Sjöra hade liten lej Sjöra var yrket bra Det är bara att röva och ta Och dessa fabbe gillar jag Sjöra hade liten lej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 Jag tänker på det när man hör och det kommer ju komma fler pipilåtar utan att spoila för mycket om några tar Men eh, det känns som att Inger Nilsson heter hon va? Mm, att hon Nilsson. är den bästa barnsångerskan också. Att hon sjunger bäst? Hon sjunger väldigt bra. Men alltså det är hon sjunger i karaktär. Jag vet inte om man alltid tyckte att hon sjungt så bra. Kanske om hon sjung för sig själv. Nej så kan det ju vara för att det är lite leksamt och lite ja. sådär och, och att och hon rockar, hoppar gärna. Liksom, sådär. Men, om du lyssnade på din eh, låt, Bomsika med Emil, han, han kan inte hålla ton alls. Ida som sjöng där. Jaha, hon var ju för jävla dålig. Nej, men det måste vara Emil som sjöng. <håll> jag vet inte. Det är... Du, de... vänta, jag glömde Jag skrev ju ut en grej. Vänta, håll låda. Du skrev ja, ju ut en vänta. grej. Men med musiken? <håll> vänta. <håll> eh, ja... Så, ja, jag vet inte ens vad jag ska säga när jag, när jag ska hålla låda Nej det är skitsvårt jag gör du ibland rätt livesändradio Och så får jag sitta där Det här var ju lite enklare Eh, jo, jag hittade en liten artikel. artikel. Nu har jag skrivit ut den lite så som du jobbar. Jag ja. kan ju läsa artiklar och skriva, skriva, skriva ner ut. det på ett, eh, oh, eh, ja, så här med penna och papper. Men du skriver verkligen ut och har en bibba med det varje gång mm. när vi sänder radio. Men eh, det här med Astrid Lindgrens eh, filmer och teaterpjäser behövs en hel del sång och musik. Astrid skrev själv texterna. Sen fick några av Sveriges absolut bästa kompositörer skriva musiken. Mm. Visst är du detta? Du alltså, jag vet nu. ju att Astrid Lindgren har skrivit... Eh, 98 procent utav texterna liksom. Ja, men visste ja. du att hon inte gjorde musiken? Ja, nej, nej, men det tog jag nästan för givet faktiskt. Jag ja. tänkte att det kanske hon inte kan. Ja, som du ser påläst då. Vem är det som har gjort den flesta av musiken? Jag vet inte vem nej. det är. Han heter George Rydell. Eller Ridel, jag vet inte hur man uttalar det. Eh, mest kända av alla är hans Ida Sommarvisa, mm. eh, som egentligen heter, vet du vad den heter egentligen? Nej, jag gör så att blommorna blommar ja. är egentligen namnet på det. Eh, så som de gjorde det var att hon spelade in, hon skrev texten och sjung eh, en liten den fras av melodin, ja, melodin och skickade det till ett band, alltså kassettband, ja. till George Ridel, och eh, i sin tur som gjorde resten det är av musiken. Coolt. Ja. Men Redan du... då var de i framkant. Tycker. Ja, just det. Kassetterna skickade de skickade fram tillbaka, det är, fräckt. Ja. Det är ju fräckt. För att låta Rydell förstå hur de menade sjung. hon in en rad sånger på kassettband och gav till honom. Detta var ett framgångsrikt koncept och idag känner de flesta ungar i Sverige till melodierna. Mm. George Rydell är i grunden jazzmusiker och spelade mycket på Nalen tillsammans med Jan Johansson. Alltså där, Nej, det stod Jan Johansson och Arne <laughs> Domeneus på 50-talet. Skitsamma. Han, eh, sen stod det så här. Han tycker han tyckte inte ens om barnvisor från början. Men möten med Astrid Lindgren gjorde att han förstod vikten av bra musik för barn. Snyggt. Det var ju fint mm, faktiskt. Väldigt, väldigt fint. Det var men, det. Skärdava eh, alltså du har väl sett Pippi på de sju haven? Ja, om jag har. Jag älskar ju när de går i land på den här ön och hon... Eh, och låtsas att hon är Oscar. Ja. Oscar! -Oh, <sniffror> <nej>, hon skriker <sniffror> på ja. Det är Det är ju någonting som har satt sig hos de allra flesta, ja. tror jag. Det är, om man nämner... Pippe på de sju haven så är det alltid någon som Oscar! skriker likadant. Liksom. Men otroligt bra film. Ja, jag älskar den. Den, den håller ju än idag. Ja, världsklass Vad, vad hette de piraterna? Jocke med kniven och eh, blodsvälte? Blod, blodsvälte, ja. Jävla, ja precis. jävla pirater det alltså. <laughs> Nej, men, någonting, om du tänker på det, från Pippe på de sju haven när de kommer fram till ön där hennes pappa sitter ja. fängslad så filmar de upp på piraten som går på vakt uppe på muren. Ja. Det är så jävla bra gjort. Det är lite The Rock liksom <laughs> redan då. Och den här eh, snea kniven hon har för att klättra upp så här liksom. ja, det minns jag inte. Ja. Klättrar hon med kniv? Ja. Det kanske är den oklippta du har sett. <skratt> Finns det även blod i alltså, din? Den gamla papegojan som sitter där. Tjockis? <skratt> <Ja>. Fantastiskt. <skratt> Åttonde platsen. Ja, den kommer här och det är Rasmus på luften den jag drömde i Att jag hade en katt Och han åt bara Sill potet du får trott om du vill, men poteter och på Det är just vad små kattungar äter. Tänk, jag drömde i att jag hade en katt Och han jag på rumpan i danset Du får trott om du vill, men det hör liksom till Att små kattungar svänger på svansen. Tänk jag vände inåt, att jag hade inte. Oj vad den kunde bita så fräsa! Du får tro om du vill, men det så gick det till. När den klackandet av mig min tralala, tralala, tralala, tralala, tralala. Någonting som jag tänkte på den här låten som gör det väldigt bra är att de småskrattar i mitten. Ja, men vad kul. Ja, det är jättebra. Alltså, jag tittade mest som sagt på Pippi Långstrump på Emil i Lundberg när man var liten. Vad sa du? Pippi och Emil? Pippi och Emil, ja. det var typ favoriterna såklart. Sen gillar jag också eh, Madicken väldigt mycket. Men mm. där sjunger de inte jättemycket De har ju plutt som, som är bra liksom. Mm. Men eh, den här kommer ihåg eh, att jag tyckte att det var så. Först tycker jag ju såklart att är väldigt synd om Rasmus att han inte att han fick bo på barnhem och de här sakerna. Hjälp mig Men... lite med Rasmus på luffen, för den har inte jag sett så himla mycket. Jag förstår även... att han heter Rasmus och är på luffen och träffar en luffare ja. som han följer med, eller? Ja, precis. Han typ anser ju till slut att han har liksom adopterat honom fast han inte har det. Aha. Så deras mission är ju att försöka hitta bra föräldrar till Rasmus. Oh. För tydligen så är det så här att han tycker, och även hans kompis tycker att... För Rasmus har lite så här ivigt hår, alltså rakt fast lite så här pff, hår eh, och mm. säger att eh, de som kommer och vill adoptera vill bara adoptera eh, ungar med lockigt hår Jaha. och inte rakt hår eh, och helst tjejer då, såklart så att det, han tycker att det är svårt att hitta en mamma och en pappa och till slut så hittar han en jättebra familj men känner typ att det känns inte bra för att han vill gärna vara med med luffan med, med luffan liksom nu spoilar du hela filmen. Det gör inget, va? Men jag tänkte på också nu när man hörde låten. Så hör man ju luffande spelas av Allan Edvall. Ja, precis. Han är ju med väldigt... Han är nog med i varje, va? I Brunna Lejonhjärta spelar han ju Mattias. Som ska bli den påhittade morfan. I Pippi är han inte med, eller? Jo. Jo, det är han. Jag måste ju nästan tänka. Jag måste också tänka. Jag tror han är med. I Ronja gör han ju Skallepär i alla fall. Uh, och i, uh, vad heter det? Emilie... är han ju Abbes pappa. Ja, och Emilien är han Emils pappa. Mm. Uh, men Pippi går vi bet på det. det blir här... Vi kanske kan ta nästa låt så tar jag fram Google som <laughs> ja, hjälper det En sak som jag vill säga bara med Rasmus Bluffen, att det är här jag upptäckte knäckklubban. Alltså hur god knäckklubban är. För det är en, en scen där de sitter under ett träd och han sitter och de har fått skramlat ihop eh, några mynt liksom. Och de går och köper sig var sin knäckklubba som ser ut som ett ihopfält paraply typ. Och sitter och suger på den under ett träd och det ser så fantastiskt gott ut. Var köper du knäckklubba? Ja, men alltså, jag, nu var det länge så jag köpte en knäckklubba Men alltså, jag kommer ihåg när den kom och man, Då vill man jättegärna ha en sån klubba Det är typ dumla eller? Nej, nej, nej Det är nej, nej, nej. något, det är det är något riktigt Det är knäck. sådär det är knäck. Det är Jag vet inte ens vad det är Va? Jag blir gödsuggen på knäckklubba <laughs> <laughs> Vad köper du det idag? <laughs> jag vet inte vad köper man men, men du säger ju att det var jättegott du måste Men vad var det gott, jag har ju smakat på det Jo men du måste ju ha något ställe Vart jag har köpt det En god affär Fan hittar vi det nu då? Vi göra egna knäckklubbor Ja, så gör vi <skratt> nu tar vi plats nummer sju och det är visan från Amicke. mycket. Ja, väldigt väldigt mycket. Den ja. tyckte jag var riktigt bra. Jag håller på, fortfarande på att kolla det här mellan Edvald om han var med i Pippi Men jag kan inte hitta... Jag kommer ihåg att jag tyckte... I att... helvete vad filmer han har gjort. Alltså. <laughs> jag kommer ihåg att jag tyckte... Eh, vad heter det, de här... Eh, lortungarna höll jag på att säga nu. Lortungarna men, heter från... Mia hette väl eh, de som var eh, alltid hade lust i skolan på Madicken. Ja, det, Är det inte Mia som är lilla lillasystern fick jag för mig, men det är det inte. Ja, hon inte heter Elisabeth, min... va? Eller hon heter bara Elisabeth. Hon heter inte Elisabeth. Eller? Nej, men det är ju Madicken och det är Elisabeth. De är syskon. Ja, Elisabeth. Elis... Inte E. Är det så? Nej, jag tror att det är bara Elisabeth. Okay. Men sen så när de, går de ju i skolan och där har de ju kompisar såklart ja. men då är det ju en som hela tiden ska... Eh, ja, men du vet. Men gjorde inte Madicken det att det var väldigt mycket det här vanliga som att de gjorde, i Madicken gjorde man ett helt avsnitt av att det var lus, Om du förstår vad jag menar. Jo. Alltså som vi pratade om förut så var det Pippi på de sju haven det är ju ingen som upplever det liksom. Men i Madicken gjorde man det. man tog med det på outdoor, som vardag, saker, ja, vardagsnivå. Ja. Att, här är ett helt avsnitt med bara lus eller när hon <laughs> jag tror hon heter Elisabeth i alla fall hon rymmer ju en jävla gång och somnar ute i snön och får gashä, eh så Kägla, tänker jag säga. Vad heter det? Kälke heter Kälke. det. Ja, med någon. Och det är ju hela avsnittet att hon egentligen bara hittar hem. Hon blir ju passad av den här pigan de har. Alva. Alva, ja. Som får dansa med... Uh, vad heter borgmästa. det nu? Då? Nej Nej, inte borgmästaren. Alla kollar ju snett för att de tar ju med Alva till den här stora, fina festen. Jaha. Och så kommer ju uh, sotan in. Jaha. Så jävla charmig sotare. <laughs> Har du sett på maken? Äh, så, och det är ju så jävla fint när de får dansa där. Och han är ju smutsig som fan, men hon är ju bästa dagen någonsin oh. för Alba, tror jag. Jag vet inte vad jag skulle komma sen. Vi tar nästa <laughs> låt, eller? Det är din. Nu kör vi. jag <laughs> eh, Jajamensan, hon kommer här det är Emil Lundberg. upp ja. och ner, ner och upp, gris en i granens topp. Och en mus i vårt hus, svär och tugga snus. Lammet skäller Varpekarr Och ner, ner och upp. Krysa. Ska den, här. den är hur bra. Jag älskar att Emil säger nu är visan slut och så är den slut. Den bara, här är jag klar. Ja. Nu när vi var på Astrid Lindgrens värld så stannade ju min son och min sambo och kollade på Karlsson på taket och min dotter två och ett halvt år ville ju inte det så vi gick gärna vidare och det gick vi upp och kollade Emil där Katthult, heter det, va? huset och allting. Och då var det ju när Krösa Maja åkte ner i gruppen så precis när vi kommer upp så ligger hon i gruppen och hon står och tittar ner. Och hon springer iväg och sen så börjar de spela den här låten. Mm -hmm. Och nu när jag hör den nu så är den jävligt tunn. Alltså låten i sig är ju tunn. Den är jättebra, bra melodi, bra ja, text. Ja. Men där när de spelade den på Astrid Lindgrens värld nu så var den så jävla pampig. Så det känns ju som att man kan göra mycket med de här låtarna. Men förstår du vad jag menar? Jag förstår precis vad du menar. Den, är, den är, har ju inte så mycket. Det är bara något instrument och sång av en Ja, ja. ja jag så, visst ja. är det så. Men En favoritscen från Emel är ju typ när, han har, när hans föräldrar ska göra vin åt fru Britell. Och eh, på kursbär och grejer. Och de blir så här över i, de, jästa, de som är jästa ska han gå ut och gräva ner. Mm. på han bestämmer sig för att ge dem till sin gris då, gris i knoen, Och så alla hönor liksom mm. hackar i sig där. Och alla blir dyngraka. Ja. Vilka jäkla djur och få dem att ligga still sådär då? Alltså de ligger ju verkligen still. Jag vet inte fin hur de har klippt det. Finns det eller hur något de är kli... mörkt i det att de har drogat av på Nej, jag, jag vet inte, men sen efter en stund och så går, går ju Lilla Ida där och poff. Och, och kollar den bara lever. Och så mm. börjar ju alla... Och ja, de typ, tror att alla är döda, de va? De tror att alla har dött. Precis. Ja, ja, fast det gör de ju inte. De är bara väldigt, väldigt fulla. Och Emil var ju full också såklart och på Körsbergfinet. Ändå de spelade in det. <laughs> <laughs> okay, det var... Men du berättade någonting när... Ja, det var väl när vi åkte hem från Sweden Rock att det här huset där de spelar in Emil bara ja, hjälpt mig. Det var ja, men en stor I, i bakom det. så spelar de ju in Emil i Lundeberg och det är huset det står ju fortfarande kvar och är uppen för allmänheten ni kostar, jag vet inte om du har 50 spänn eller någonting att gå in där förr var det ju gratis när jag var liten men nu är det faktiskt personer som bor där på riktigt och han som bor där med sin familj eh, hans mormor eller farmor hyrde ut detta till Astrid Lindgren under inspelning mm. går, så att de kunde få spela in det och Men så de som... bor väl inte i huset jo. som de släpper in folk som får nej, gå man till man deras får inte hus? Nej, gå in i deras hus nej, nej. utan man får gå in i typ där Alfred och mm. Både i, alltså i... Vad heter det? I Dränghuset och så får man lov att gå in. Men man får inte lov att gå in i själva Emilie Lönnberga-huset. ja om, Där liksom. är ju staket och grejer. så där, där är de ju inte innanför. Där nej, får man nej. inte gå in och kolla. Men eh, det som är tråkigt är ju typ att ett tag var det ju en pyroman som härjade ganska så mm. fritt och bestämde sig för att gå på lite sån här... Vad ska man säga? Saker Kulturarv. Som, precis. Ja. Och... Ja, tuttar och eld. Han är väl ute nu igen tror jag. Han har ju suttit inne i typ 12 år och kommit ut i höstas. Alltså snart ett år sedan. Oh shit. Så att, och han skulle väl börja igen hade han lovat. Liksom. En riktig jävla idiot. Det är bra idiot. att släppa ut han ja, igen 12 år tror jag han fick eller vad det var. Eh, nej men han, var ju, han, han eldade upp eh, Snickerbå helt enkelt. Ja. Med alla de här originalgrejerna. i alltså det figurerna. Det som, de täljda figurerna, täljda figurerna. Som, som Emil har tält, Vilket är helt sinnessjukt. Om alltså. vi ska vara riktigt ärliga nu, det är riktigt ful. Figurer, alltså. De är inte så snygga, så men jävla, det är ju här... ändå någonting med det. Liksom. Ingen midja liksom, man benen är bara långa. Tänk <laughs> tänkte själv att sitta och tälja så jävel. Du går inte på en handvändning. Ja, nej, direkt. jag vet, jag är elak men det är fula figurer. <laughs> ja, de är inte särskilt snygga. Jag är med det är inget med speciellt med dem Men har alltså. man inte varit där så tycker jag att man ska faktiskt be sig dit och spana läget, för det är verkligen mysigt och det är... Det blir någon typ av nostalgi grej när man går där. Ja, mm. nej, nej, men, jag hör dig. Ja. Vi tar eh, plats nummer och sex, säger vi på, eller? Nu är jag mm. att ta bort mig, eftersom det är du som... Jag har tagit tre. Jag har tagit tre, säger jag, och så visar jag fyra fingrar. Ja, det är snyggt. <laughs> vi kör bara. <laughs> komman komman pirater ja. från Pippi. Kommer här kommer den. Kom pirater Mera bomber och fastliga pistoler med krut och kulor i Kom nu med kanoner och med byssor och patroner Och sablar och ge väder, ha, för ni får ändå se För här kommer Pippi chula tjola hopp, helt chula tjola hopp sansa. Här kommer Pippi Långstrump, ja här kommer faktiskt jag Skör en var fabbets nu vet nog vad hon har Stormar, arga lejon, hemska ormar Vilda djur och jävlar, oj oj oj så det kan bli Men här kommer Pippi Långstrump och. hopp, Nej hopp sen, Pippi Långstrump Kom an, kom an pirater Vet du vad jag tycker är så fantastiskt med den här låten? Den kanske skulle kommit på en andra plats om jag inte hade haft en annan Pippi-låt på första. Okay. Lite så tänkte jag. Men det är att den kommer över i Pippi. Ja. alltså själva, Ja, ja. men tema. Den går ju in i den här. Och det i filmen är så jävla bra. Att de har gjort en komman, komman, pirater. Det är ju nog kommer till... Eh, Borgen och träffa sin pappa, eller ska jag hämta sin pappa? Och han har ju hela tiden skrämt upp piraterna att Pippi är på väg. Ja, men varför skulle vi bröra oss om henne? Hon är ju bara en liten tjej. bla bla bla. Och sen så. Är då låten Kom man, kom man pirater Här kommer Pippi Långström ja. Och det, det är fan, eller hur? Ja, nu ryser man på rövern igen Det är ganska roligt För hon sjunger ju äh, Fabbes jenta ja. äh, I den här filmen Vilket är båten Som heter mm. Fabbes jenta Eller skeppet Eller vad man nu vill kalla det ja, Och när vi, var, när vi var På Astrid Lindgrens Och tittade på Emil Så stod vi Efter man har kollat färdigt på, på de här sketcherna Så får man ju gå ner Till spelområdet Och kolla in huset och, och säga hej till skådisarna och sådär. Och då står min kompis där för då skulle vi gå vidare till Pippi och säger jättesjukt över hela den här gräsmattan. Ska vi gå till Pippi och kolla på febo eller? <laughs> eh, mm, mm. Eh... Ja, kom nu. Med en gång. Det är mina fabbersjänta. <laughs> Helva! Vad sa jag? Det är, det är ju olikt nära de två orden. Det är det. Ja. Jag är på väg att säga det varje gång. Det blir jättedumt, Superkonstigt. Men en fantastisk visa i alla fall. Ja, verkligen. Plats nummer tre. Eh, plats nummer tre. Och vart har vi? Längst ner till vänster. Där, yeah. Där har vi den nummer här från Emilie Löneberg. Du ska inte tro det blir sommar inte. Bort. På sommaren och gör lite somrikt, då kommer blommorna snart. Jag gör så att blommorna blommar, jag gör hela kohagen grön. Och nu så har sommaren kommit, för jag har just tagit bort snö. är helt faktiskt. En av de låtar som sjungs mest på skolavslutningar. Ja, men det är ju de... verkligen förknippad med skolavslutningen. Mm. Folk har till och med trott att det är en salm. Nej, ja, det är mm. Folk har så dålig koll på jag det. Jag satt just och. Hon, hon är inte gammal när det här spelas in egentligen. Vad kan hon vara? Fem? Ida. Ja. Nej, tror inte hon är mer än fem. I så fall är hon väl väldigt tuck min son när du aldrig kunnat sjunga så här. Nej, men det är det jag menar. vara var himla gammal. Jag försökte googla på hur gammal gammal hon, hon var när, när det spelades in men jag hittar inte riktigt hur gammal hon var men hon kan inte ha varit alls gammal för Emil var inte heller så jättestor när det här spelades in men det är superimponerande men jag tänk på att, att typ i Beverly Hills då ska de spela 13 men de är 28 och sånt där men man, <laughs> de gör det så trovärdigt jo. kanske är det lite det är så med hon är 21 <laughs> Emil är precis fyllda 30? Men de är så övertygande i sina roller att det blir bra. Ja, de, är, de är duktiga faktiskt. Och så jobbar man med kameravinklar och så. Så, ja. så ser det ut som att ja, Björn Gustafsson spelar Alfred. Han är ju 92 när han spelar hindarna. Det vet man ju faktiskt inte. <laughs> nej jag vet faktiskt inte Men hon är ju, de är ju väldigt, väldigt duktiga Barnskådisarna i du, alla duktiga. I eh, Astrid Lengrens filmer Jag vet inte någon som jag, jag har kollade, känt den Det är inte bra nej, men Jag kollade på något eh, klipp där, eh, där det var När eh, de pratade om castingen Till just Pippi och hur många det var Som ansökte om att faktiskt få, få vara Pippi Långstump. Och Då kanske det var väldigt mycket Idag låter ju den siffran ganska liten Men det var ungefär 90 personer som, som gick på casting för att bli Pippi. Ja, jag tror att det är rätt mycket. Där och då tror jag att det var ganska mycket. Nu tror inte jag att det är någonting. Tror du det? Nej, alltså. det tror jag inte. 90 personer för just en roll. Men jag kommer ihåg en gång när jag skulle kasta till en grej. Alltså, det var ju Kön ringlade sig långt i typ nej. så här 4-5 timmar. Vad var det för casting då? Vad var det så? Här, nej, men det var till nummer två i bara. <laughs> vad <laughs> <laughs> skulle du spela. Nej, nej, nej, liten. Det var huvudrollen i någon. Spetsalander <laughs> i filmatisering. <laughs> Då var det inte så konstigt liksom. Jag kommer inte ihåg var den hette. Men det var väldigt, väldigt mycket folk. Och därför tänker jag att 90 personer är inte så mycket egentligen. I och för sig i den åldern. Ja, hon var ju nio. Ja, för så många kan du... Hur är man utbildad på något sätt? Hur har de hittat? Att alla de här barnen För det är väldigt väldigt många det är ju aldrig, Barnen spelar ju aldrig samma figurer mm. i någon liksom. För när Pippi, ja men när de spelade ändå var hon nio Annika var nio och Tommy var tio ah, ja. Så de är ju inte jättestora liksom. Men det har jag tänkt på När man ser dem idag De ser riktigt fula ut allihop ja, Nej det kan man ju inte men jag tycker det jag Men blir grejen alls... är att det kändes som att de flesta Tog ett steg tillbaka och la ner det här med skådespelare Grejen för att de blev så förknippade med det Och det ja, blev ja. nästan hysteri kring det mm. Inge Nilsson, men hon gjorde väl lite Teater tror jag, men alltså inget så här, inga mer film. Ja, det, det är svårt att bortse från figuren Pippi Långström när man ja, ser ja. Inger nu, mm. även idag. Liksom. Ja, så nice. att det... Pippi fortfarande liksom. ja Nej, men så är det. Vad är, vad är vi framme på nu i Din... vårt Emil och Pippi medley? Plats! <laughs> vi är på plats nummer tre. Jajamän, Hur ger det mig från Emil? Där! Emil!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 Katolt berga, det var den gossens hem Hur geda mig som barn han var, ej värre tänkas kan Och Emil var det namn han var, jag Emil min hette han Sing du sing Hur geda mig som barn han var Emil Hinglunneberga. Ja. den är fantastisk. Dels att den där mungipan, som, eller vad det heter. Inte mungipa heter det inte, men instrumenten. Det heter mungipa. Gör det det? Ja. Vad fan, det är ju en sån jag har här. Jag tror jag kan att det inte spela heter det är munharpa. munharpa. Ja, någonting. Den, heter det. den har de ju även i Brunna Lejonhjärta. Så där återanvänder man just det instrumentet. Men den här låten, när hon gör huuuu. Och sen kommer tempot igen. Ja. Det tycker jag är fantastiskt i den här. <laughs> Och den är så glad. Jag tänker på alla de här små blåa böckerna som Emils mamma skrev i skrev alla hans hus. Mm. Eh, Tror du att det är något som någon har idag? liksom Fortfarande att man skriver ner... Ungefär som när man läste batch dagbok första gången- och alla killar skulle börja skriva dagböcker. <laughs> skulle <laughs> att... du det? Nej, men man hade väl en tanke där och då- att det, fan, det så här vill jag också göra. Men ja. jag gick aldrig så långt att jag skulle göra det. Jag... Hade ju själv ett totalt ointressant liv skulle jag skriva ner i en bok. Fast man skriver inte så mycket. Men jag kan tänka mig, Emis böcker stod ju både i en ja, eller tredje stackaren. Men frågan är om någon har gjort så jävla mycket hyss. Men frågan är om det var hyss egentligen. alltså var ju små grejer han gjorde. Det var ju inga stora grejer Ja. Men han schablar ju alltid till. Det är ju en jävla klantskalle liksom. Jo. Alltså hade han, hade han varit idag... Så hade han ju fått alla bokstavskombinationer. Han har ju fått sådana röd flagg och att gå i bojor till skolan. För han kommer ju in i drogsvängen när ja, som stackarn. helst. Liksom. Ja, det, det finns ju ett oerhört mörker över hela Emil. Fast ändå är han så fantastisk. Jag vet ju, jag tycker inte det. Jag, tycker alltid, jag har ju aldrig uppskattat Emil på det han, sättet. Han, han ex, det, experimenterar. Han, han, han provar saker och ting för att se vad det funkar. Jag tycker inte det är simla fel men, Vad menar du? Han, men, men han, han testar gränserna, ja, menar du? Ja, men precis. Hos sina föräldrar så att han får sitta i en bord med morakniv. fullständigt självmordsbedägen. Allt är ju helt fel. Vad jävla tur att han hade sina träfigurer. Han ska testa snus. Kommer det? Ja, ja, men det är en massa sådana grejer. Och sen... ska fiska. Alfred är en snäll gubbe, men så har han en jävla tråkiga Ida. Jag förstår att han är helt... Nej, inte Ida. Ja, vad heter hon då? Äh, nu. Lina. Lina, ja. ja. Jag förstår att han är på sin egen kant och umgås med ett barn. Liksom. <skratt> och när hon har sånt tandväg kommer att stoppa in en gammal potatis <skratt> i munnen. Liksom. <skratt> du hör ju, bara massa mörker. <skratt> Det har ju faktiskt blivit väldigt väldigt mycket Emil och Pippi. Eh, jag skrev ner här vi har fyra Emil-låtar och än så länge har vi två Pippi-låtar. Mm. Och sen en Rasmus på luffen och sen den du ska presentera nu. Och sen har vi Emma-Dicken. Det är inte jätteblandat ändå. Nej, men alltså, vi, vi kollar ju över och det finns ju inte så jättemycket sång i, i alla faktiskt. Nej, Nej men nu kör vi. Det ju. Här kommer plats nummer två som vi båda hade med på vår lista. Ja. Faktiskt. Eh, och det här är min etta. Ja, så jävla bra namn, min mi, Mio. när fätsig när, roman. När ja, när pappan där, koningen över landet där, tar upp Mio och säger det. Ja, då ryser man över hela kroppen. Jämnt. Landet är, i fjärran, i fjärran. Ja. Detta är faktiskt... Vi är på din mans överraskningsfest som du hade för hand. Då satt vi ett par stycken och så började vi prata om allt från Mio Mio till Sagan har och ringer. Och, bla bla. och då sa jag, har ni tänkt på hur mycket det är som är samma i Mio Mio? Blev jättehånad. Vad fan menar du? Säg några grejer. Jo, Brö bröder som sillar hunger. De här mantlarna de har på sig som de kan gömma sig i. Mm. Att det finns det här hotet längre bort som de måste gå igenom en hel värld. Ja, massa grejer. Även den här alvdrottningen är det väl hon som Kate Blanchett spelar i Sagan om ringen. Hon har ett ljus sken över sig ja. och hjälper dem och ger dem mantlar. När eh, i början av Mio i Mio så går det han ju in och ska handla skorpor till sin ja, ä, Och då hon som står bakom kassan som säger du ska ha det här äpplet. Där är ju den figuren som Kate Blanchett spelar i ja. Sagan av ringen. Men i alla fall när jag satt och förklarade det så. Åh fan vad löjligt. Då googlade jag faktiskt det. Och då var det så här att tolken är som har skrivit Sagan av ringen. Och det ligger skriver Mio i Mio. Tidigt 1900-tal så träffades de och kom överens om att de skulle skriva en liknande historia. Är det sant? Astrid skulle skriva en barnhistoria och tolken ett vuxenäventyr. Men avstämmer Därav stämmer så mycket med de samma. De hade vissa punkter. Det här och det här ska vara med i din, detta ska vara med i min. Och så gjorde de den på varsitt håll Men och så kom de här två. här är det de här ja. och här är mm, Där, så där fick jag så jävla rätt så då satt alla helt tysta så här. Och det var så jävla smack in mm. your face moment liksom. Det är helt fantastiskt. Men herregud, ja. vilken grej. Men är absolut. den och Brunna lejan och Hjärta är ju mina absoluta favoriter mm. av uh, Astrid Lindgren. Den, här... den har jag sett tusen gånger. Mi, mi, mi och det är ju Glemmark, eh, som har gjort eh, den här va? Anders Glemmark och hans syster Karin Glänmark är det som gjorde mm. låten ja. Sen finns det även någon, jugo, någon jugoslavisk namn. Jag kommer inte ihåg vad det den personen den heter. Det sången är skriven av Benny Andersson och Björn Ulveus. Ja det är ju rätt hyfsat. Oh. Så att, eh, de gjorde väl mycket i och för sig för Gemini heter ju de. Glänmark, Karin mm. och Anders Glänmark heter ju Gemini den gruppen. Så de skrev väl den låten till ja, dem här precis. nu då. Och det som man inte visste där och då utan som man kom på sen när man var vuxen det var ju också att Christian Bale är Jum, Jum i filmen. Ja, och även Bengt heter han va, Benke. Ja, ja. de dubbade är är ju, dubbad samma... ju det är, va? Det måste de ha gjort. Ja, ja det är, är, typ, ja, är, är dubbat. Även Christopher Lee som är sauroman i till exempel Sagan om ringen mm. spelar ju Riddare Kato Jaha. i den här –Hemska ja, ja, så är kart och det. Ja, men det är en fantastisk eh, film i alla fall. Ja. Jag väntar bara tills jag kan börja se det med mina barn. Den är ju ja, lite, lite helt ja. så so far. Vi börjar med Pippi eller Emil. Eh, ja, precis. Nä, så får det bli. Men vi är i alla fall då mm. på andra plats, första. Den här låten är så in i helvetet, är jävla bra. Jag har lyssnat på den nu säkert hundra gånger om dagen senaste. Ja. Från Pippi mors lilla lat hund. Plats nummer ett! Ja. Strump och mors lilla lathod. Vet du varför jag, tror att den här, varför jag tycker att den är så bra? Det här tar jag rätt från huften nu. Men Annika är det som sjunger den här låten. Jag tror, och där huftar jag igen, att detta är typ den enda låten hon får kunga själv. Så att hon gör ju verkligen sitt absolut bästa någonsin. Medan Pippi då, äh Inger, eller om det är Emil, de har så mycket låtar så de behöver inte göra sitt bästa på alla låtar. Därför satsar hon allt i mors lilla latahund. Likadant med Tommy som får köra på trallar. Han är svinbra där. De får inte vara med så mycket annars. Nej. Men just här får ni två glänsa. Och därav blir det ett sånt här mästerverk. Den är, den är jättebra. Vi har någon också när de sitter och sjunger på gården. För de ska samla ihop pengar. Och så sjunger de lira, lira, lopp. Hejsan. Men det är då jag Annika gamla, som får kungar. Om måste sitter med en gammel banjo eller någonting. Jag vet inte vad ja. Men är med. det är de som sjunger? Eller är med Nej, och jag sjunger, jag sjunger då? Sjunger ja, sjunger. Ja. Då får de inte frit spelrum. Det får de här. Så jävla ja. bra. Den här låten tycker jag är den bästa de har gjort faktiskt. Summa karimumma av det här är väl att Astrid Lindgren, alltså vilken människa och frågan är om vi kommer få uppleva någon sån igen håller jag på att säga. Men med alla de här barnböckerna och eh, melodierna och truddelutterna som hon har skapat. Ja men på något sätt så tror jag att det är svårare idag att slå igenom ja, är, så som Astrid kunde göra. Det kändes också som med all rätt så har hon väl fått en Gloria på sig där hon inte egentligen kunde misslyckas. Hon, vissa av hennes historier är faktiskt rätt hemska ja, saker de. som ändå blev barngrejer som sändes på SVT på bästa sändningstid för barn och allting så Det var likadant när jag tänkte på det när man var på Astrid Lindgrens värld. Där har de inte heller censurerat det på något sätt utan det är ju väldigt mycket prat från pirater om att stjäla och kidnappa och hela den mm. grejen liksom. Så att hon, hon har gjort det på ett sätt så att det ändå funkar. Men hon det kan ändå skrämma så barn, tror jag. Otroligt mycket liksom. Och det är mycket som man inte har en blekaste aning om vad det är hon har gjort. liksom. Men, men ja, det är riktigt, riktigt coolt faktiskt. Så men här, här är ju någon eh, Britt-Marie, lätta sitt hjärta, Pippi Långstump, Kerstin och jag. Pippi Långström, mest direktiv än Blom, eh, Blomqvist. Mm. Har du sett det, de, de kalla Blomqvist-filmerna? Mm. Men då var alltså Pippi den första karaktären hon gjorde av alla de som ja, vi tänker så. på som är de här barnsakerna. Ja. Vad det verkar här och sen kom blomkvist, sen alla vi barn i Bullerbyn. Mm. Och... Sen så Pippi på lut då, eller? Ja, Efter det, om vi ska igen. sitta. 1954, Mio Mio, det är ja. du. Det är... När kom i Leijonhjärta då? Längre ner här någonstans va? Jag ser den ingenstans. Mm, mm, mm, mm, Fan har de glömt jo, att där. skriva den. På 73. En... 73 ja. Det mm. är jävla bra frisyrer, det förklarar ju en del. <laughs> Nej, men där är också tragedi i den. Liksom. Ja, den är ju superhemskt. Ja. Men väldigt många som inte är kattig liksom i Paris. Alltså saker som man inte har en aning om vilka det är hon har skrivit också. Men de som är mest kända, de jo, har Jo, kan inte ju få full fullpottare var varenda bok hon skrev liksom. Det har du rätt i. Nej, äh, riktigt, riktigt klart. Men, men, ett fantastiskt trevligt avsnitt. Mm. Tack för idag. Glömde vi någon låt idag? Det gjorde vi säkert. Ingen som du bara kan plocka ut ur hatten just nu. Jag, jag gillar ju verkligen... Här kommer rumpa men den minner ju ut lite i din som är. Ja, det var lite därför mm. jag hade med den andra också. För att de gör det så snyggt där. Mm. Men ja, den är bra. Ja. Även tycker jag att... Äh, rymmer jag till snickerbå. Vad fan heter mm. den? Lilla Snickerboa. Den var heter låtjärken? Snickeboa snickerbå hoppfaller av snickerbå ja. hoppfaller är bra och hoppfaller av för stackars mig hoppfaller dig. Alltså, vad skönt att du kom <laughs> den för då fick vi ju med den. Nej <laughs> då. Antonina and Christian motherfuckers. You can curse in Sweden. It's okay. Last